Чого ж вона чекає? Маркіза задмухнула, і бабка полетіла, тоді знову повернулась, вперто кружляючи. Мосьє Поль відклав свою камеру, але застався на колінах у папороті біля неї. А вона відчула, що він спостерігає за нею і подумала: "Якщо я ворухнусь, він підведеться і все закінчиться". Вона далі дивилась на блискучу, тремтячу бабку, але знала, що через одну-дві хвилини муситиме глянути на щось інше. Чому ви мене не поцілуєте? запитала вона і її власні слова здивували її, вразили раптовим, тривожним передчуттям. Він не сказав нічого, не ворухнувся, далі дивився на неї. Вона заплющила очі. І бабка злетіла з її руки. Коли ж нарешті схилився, щоб їй торкнутися, це було не те, чого вона чекала. Не було ніяких раптових грубих обіймів. Було так, наче бабка повернулась. І тепер шовковими крилами лоскоча і пестить її гладеньку шкіру. Коли він пішов, зробив це тактовно і делікатно. Залишив її саму не наражаючи на збентеженість, незручність, силову розмову. Маркіза лежала горілиць у папороті, затуливши рукою очі, думала про те, що з нею трапилось, і зовсім не соромилась. Мислила ясно і тверезо, була цілком спокійною. Обдумувала, як невдовзі повернеться, давши йому час раніше дістатися пісків. Так що якби хтось із отелю його побачив, то не пов'язав би цього із нею. Коли вона прийде, скажімо, через півгодини після нього. Встала, обсмикнула сукню, витягла з кишені компактну пудру та губну помаду. Оскільки не мала дзеркальця, то дуже обережно припудрила обличчя. Сонце вже не так сильно пекло, а з моря віяв прохолодний бриз. Якщо погода протримається, подумала маркіза, розчісуючи волосся, я зможу приходити сюди щодня, о такій самій порі. Ніхто не довідається. Міс Клей та діти завжди відпочивають після обіду. Якщо ми приходитимо та будемо повертатися нарізно, як сьогодні, будемо зустрічатися у цьому ж місці, схованому між папороттю». Про нас ніхто не дізнається. Залишилося три тижні канікул. Тепер молитися, щоб трималася спекотна погода, бо якщо задощить... Повертаючись до готелю, вона розмірковала, як їм чинити, якщо погода зіпсується. Не надто зручно вибиратися на скелі у дощовику та лежати в папороті, яку шмагають вітер і дощ. Є ще, звичайно, підвал під крамницею, але її зможуть побачити в містечку. Це ризиковано. Ні, якщо тільки не буде зливи, скеля найбезпечніша». Увечері вона сіла і написала листа своїй подрузі Еліс. «Це пригарне місце», – писала вона. «Я розважаюсь, як зазвичай, без чоловіка. Це природно» але більше не додавала ніяких деталей свого завоювання, хоча й згадала про папороть та гарячий полудень. Відчула, що коли залишить це неуточненим, Еліс уявить собі якогось багатого американця, який подорожує для розваги самотній без дружини. Наступного ранку вона дуже старанно вдяглася, довго перебирала свій гардероб і врешті вибрала сукню значно ошатнішу, ніж заведено над морем. Але зробила це навмисне, збиралася спуститись до містечка в супроводі клей та дітей. Був торговий день. Людський натовп заповнив бруковані вулиці та площу. Було багато людей із довколишніх сіл, але було і чимало туристів – англійців та американців, які прогулювалися, щоб оглянути визначні місця придбати сувеніри та поштові листівки, або ж сиділи в кав'ярні на розі, оглядаючи перехожих. Маркіза спричинила фурор, ідучи своєю характерною лінивою ходою, чудово одягнена, без капелюшка, але під сонячною парасолькою, з двома дівчатками, які вистрибували біля неї. Багато хто озирався, щоб ще раз її побачити, інші виявляли несвідому повагу до її краси, розступаючись і даючи їй прийти, а вона знічив'я поблукала ринком, зробила кілька покупок, які мізклей поклала у свою торбинку. А тоді, так само Знічив'я, так само ліниво, весело і дотепно відповідаючи на питання дітей, повернулась до крамниці із рекламою «Кодак» та фотографіями на вітрині. Там було повно відвідувачів, які чекали свою чергу, і Маркіза, яка нікуди не поспішала, вдала, що переглядає альбом із місцевими краєвидами. А водночас, спостерігаючи за тим, що відбувається у крамниці, цього разу там були обоє – місьє Поль і його сестра. Він вогидно-рожевій сорочці, гіршій, ніж синя, та в дешевому сірому піджаку. А сестра, як і всі продавчині, у чомусь блякло чорному і шалим на плечах. Він, напевно, бачив, як вона заходила до Кремниці, бо майже відразу вийшов за прилавку, покинувши чергу під опіку своєї сестри. І підійшов до Маркізи. Скромний, чемний, прагнучи довідатись, як би міг її прислужитись. В його очах не було жодного знаку фамільярності, сліду ближчого знайомства. Вона впевнилась у цьому, прямо на нього глянувши. Тоді навмисне залучила до розмови дітей та міс Клей, попросивши міс Клей вибрати фото, які вона хотіла б вислати до Англії. Затримувала фотографа при собі, звертаючись до нього із поблажливістю і своєрідною зверхністю. Навіть згаднула деякі фото, що, як вона казала, не віддали належного дітям і не могли бути вислані її чоловікові, Маркізові. Фотограф вибачався. Звичайно, згадані фото не віддавали належного дітям. Він готовий ще раз прийти у готель, і спробувати знову, без додаткової плати. Можливо, на терасі або в садах ефект буде кращим. Кілька людей обернулось, щоб глянути на Маркізу. Вона відчула на собі їхні захоплені погляди і тим самим поблажливим, але холодним, майже уривчастим тоном. Наказала фотографу показати їй деякі товари з її окремниці що він поквапом і зробив, прагнучи їй догодити. Інші покупці непокоїлись, переминаючись з ноги на ногу, чекаючи, коли сестра їх обслужить. А вона, обступлена клієнтами на силу шкутельгала, з одного кінця прилавка до іншого, раз у раз, підіймаючи голову, щоб побачити, чи брат, який так зненацька її покинув, йде на допомогу. Нарешті Маркіза пом'якшила, вдовольнила свої бажання. Причудове, затаєне почуття хвилювання, що наростало в ній, щойно вона зайшла до крамнички, стихло і заспокоїлося. «Одного ранку я сповіщу вас», – сказала вона місьє Полю. «Ви зможете зайти і ще раз сфотографувати дітей. Тим часом я хотіла б заплатити вам належне». «Міс Клей, подбайте про це!» Взяла дітей за руку і наквапом вийшла з крамниці, не попрощавшись. Не перевдягаючись до обіду, спустившись на готельну терасу, більш ніж зазвичай заповнену численними гостями, що приїхали на екскурсію, мала на собі ту саму чарівну сукню. І, здається, всі аж загули. Всі розмови та перешіптування оберталися довкола неї, її краси і того враження, яке вона справляла, сидячи за столом у кутку. Метердотель, офіціанти, навіть сам директор запобіжливо підходили до неї, усміхаючись, і вона чула, як її ім'я переходило з уст до уст. Геть усе поєднювалось для її тріумфу сусідство із людьми, запах їжі, Вина та цигарок, аромат барвистих квітів у горщиках, сонячний жар, близький гомін морських хвиль. Коли вона з дітьми підвелася і рушили вгору, її переповнювало щастя, таке, як, на її думку, могла б переживати примадона після тривалих гучних овацій. Діти разом із мізклей пішли до своїх кімнат відпочити. Маркіза швидко похапцем змінила сукню та взуття, навшпиньки спустилася сходами, вийшла з готелю і пішла крізь гарячий пісок до стежки, що вела на зарослий папоротю мис. Як вона і сподівалася, він чекав, і ніхто з них не згадав про її вранішні відвіданих крамниці чи про те, що привело її на скелю о полудні. Відразу ж рушили до галявинки на край урвища. Сіли поруч, і Маркіза жартівливим тоном описала натовп під час обіду жахливу митушню і втомливість густо заповненої тераси, та те, з якою насолодою було для неї втекти від усього цього на свіже повітря мису над морем. Він смирено погоджувався, прислухаючись, як вона говорить, про ці буденні речі так, неначе в її мові, лилися вся дотепність світу. А тоді, точнісінько як учора, попросив дозволу зробити кілька її фотографій. А вона погодилась, і ось уже вона лежить під папороттю, заплющивши очі. Упродовж цього довго млосного дня загубилося почуття часу. Як і раніше над нею у папероді крушляла папка. Сонце пекло її тіло, а вона, глибоко насолоджуючись усім, що з нею відбувалося, була також дивно задоволена усвідомленням того, що не відчуває ніяких емоцій. Розум та почуття зостались недоторканні. Вона могла так само розслабитись і в парижському салоні краси, де її розгладжували, перші зморшки на обличчі та мили голову, хоча ці речі дарували лише пасивну приємність, а не насолоду. Знову він покинув її без жодного слова, так товно і делікатно, так, щоб вона могла наодинці привести себе до ладу. Знову вона, впевнившись, що він зник із її очей, підвелася і почала довгу дорогу назад, до готелю. Удача не підвела, і погода не зіпсувалась. Щодня, коли обід закінчувався, а діти йшли відпочивати, Маркіза рушала на свою прогулянку. Повертаючись близько половини четвертої, саме на чай. Міс Клейс, першу вражена її енергією сприймала ці походи як належить. Якщо Маркізі хочеться гуляти в гарячий день, то це її справа. Схоже, їй таке на користь. Почала людяніше ставитись до місклей і менше чіплятись до дітей. Минулися постійні головні болі та напади мігрені. І здавалося, що Маркіза і справді насолоджується цими простими приморськими канікулами, подібно до місклей та дівчаток. Коли минуло два тижні, Маркіза заявила, що перше захоплення та блаженство – Її нового досвіду поступово засає, Не те, щоб місьє Поль якось її підвів, а просто сама вона звикла до щоденного ритуалу. Подібно до щеплення, яке спершу дуже ефективне, втім за кожної наступної ін'єкції діє слабше. Так і Маркіза виявила, що повернути собі на солоду, вона мусить сприймати фотографа не як манекена чи перукаря, що їй причісує, а як людину, почуття якої вона могла вразити. Почала критикувати його зовнішність, докоряти йому надто довгим волоссям, дешевим, погано скроєним одягом, або навіть тим, що невміло керує своєю міською крамничкою, і, друкуючи фотографії, Використовує неякісні матеріали і поганий папір. Стежила за його обличчям, кажучи це йому, і бачила, як у його великих очах з'являється страх і тривога. Обличчя блідне, як увесь він стає втіленням смутку та усвідомлення, який він її негідний, який зусібіч від неї гірший. Лише завдяки цьому видовищу до неї поверталося її первісне збудження. Вона навмисне почала вкорочувати години полудня, запізнювалась на побачення між папороттю, щоб побачити, як він чекав із виразом тривоги на обличчі. Якщо була не надто налаштована на те, що мало трапитись, то відбувала все швидко і неохоче, а тоді поквапом, Відправляла його у зворотну подорож, уявляючи, як він шкутельгає втомлений і нещасливий до міської крамнички. Далі дозволяла йому себе фотографувати. Це було частиною досвіду. Вона знала, що він страждає, коли робить знімки, і бачить її досконалість. Тому захоплено з цього користувала. Іноді наказувала йому прийти до готелю вранці а потім вишукано одягнена позувала внизу разом із дітьми і міс клей брала на себе роль захопленого свідка а інші гості дивилися зі своїх кімнат чи терас цей контраст між ранком коли він службовець шкутельгав туди-сюди переносячи штати то в одне то в інше місце за її наказом та їхню полуденну близькість у папоротях під пекучим сонцем став для неї на третьому тижні єдиним збутником. Нарешті одного дня, коли з моря віяв доволі холодний вітер, і вона не пішла на побачення, а відпочивала на балконі, читаючи роман. Така переміна видалась їй справжньою полегкістю. На завтра погода покращила. Вона вирішила піти на мис, і вперше – Відколи вони зустрілись у темному прохолодному підвалі під крамницею, він дорікав їй. Його голос був різким і тривожним. «Я чекав увесь вчорашній полудень», – сказав він. «Що трапилось?» Вона здивовано оглянула на нього. «День був неприємний», – відповіла. «Я воліла читати на своєму балконі». «Я боявся». Що ви могли захворіти, продовжував він. Ледь не зателефонував до готелю, щоб розпитати про вас, а вночі насилу заснув, дуже хвилювався, пішов за нею до схованки в папороті, його очі і далі зоставались стривоженими на чолі з'явилася зморшка. Хоча його занепокоєння у певному сенсі збуджували маркізу. Водночас вона дратувалася тим, як він забувся, наважившись засуджувати її поведінку, Не наче її парижський кутюр'є чи масажист посміли би гніватись, якби вона не прийшла на призначений час. «Якщо ви думаєте, що я мушу кожного полудня сюди приходити, то дуже помиляєтесь», сказала. «У мене чимало інших справ». Він відразу ж Почав жалібно її перепрошувати. Молив, щоб вона пробачила. «Не розумієте, що для мене це означає», – сказав. «Відколи я вас знаю, все моє життя змінилось. Я живу тільки цим полуднем». Його приниженість сподобалась їй. над цим вона наново ним зацікавилась і наново пожаліла. Лежачи поруч, зворушено думала – який він їй відданий, по дитячому від неї залежний. Торкнулася його волосся, почувши на мить майже материнське співчуття. Бідний хлопець прошкутальгав увесь цей шлях заради неї, а потім сидів під косючим вчорашнім вітром, самотній і нещасний, уявила листа, якого напише своїй подрузі Еліс. Дуже боюсь, що я розбила серце поля. Він сприйняв цю маленьку курортну пригоду надто серйозно. Я не можу через нього змінювати своє життя. Хай там як він чоловік і якось все переборе. Еліс, уявіть собі прекрасного, білявого американського плейбоя, який втомлено сідає у свій пікарт і в розпачі від'їжджає у невідомість. Цього разу, після полуденного сеансу, фотограф її не покинув. Сів між папороттю і глянув на невелику скелю, що виступила в море. «Я дещо вирішив щодо свого майбутнього», – тихо сказав він. Маркіза відчула, що в повітрі висить драма. «Він що, збирається скоротити собі віку?» «Як страхітливо!» Звичайно, дочекається, доки вона покине готель і повернеться додому. Тоді б вона ніколи про це не довідалась. «Розкажіть мені», – лагідно промовила вона. «Моя сестра перейме крамницю», – сказав він. «Передам їй усе. Вона дуже тямуща. А сам я поїду за вами. Хай би де ви були, у Парижі чи в маєтку. Тільки ви забажаєте, «Я відразу ж буду поруч, біля вас». Маркіза ледь не вдавилася ковтком слини. Її серце завмерло. «Це неможливо», – сказала вона. «За що б ви жили?» «Я не гордий», – відповів він. «Знаю, що ви у доброті свого серця щось мені дасте. Мої потреби дуже скромні. Але я знаю, що жити без вас не зумію. Єдине, що мені залишається – Завжди вас супроводжувати. Знайду кімнату поруч із вашим домом у Парижі чи в маєтку. Знайдемо шляхи та спроби бути разом. Коли кохання таке сильне, як в нас, для нього не існує перепон. Він говорив зі своєю звичною смиреністю, але сила його слів була несподіваною, і вона зрозуміла, що це не спектакль. Такий невчасний сьогодні, а справжня щирість до останнього слова. Він дійсно відмовиться від крамниці і поїде за нею в Париж, і до заміського шато. Ви збожеволіли, різко сказала вона і сіла, байдужа до свого вигляду та розпущене волосся. Виїхавши звідси, я вже не буду вільна, я ніколи не зможу з вами зустрічатись. «Надто велика небезпека, що нас викриють!» «Ви розумієте, що це для мене означатиме?» Він кивнув головою. Його обличчя було сумним, але рішучим. «Я все обдумав», – відповів. «Але ви знаєте, який я скромний. Вам не доведеться турбуватися із цього приводу. Мені спало на думку, що я міг би знайти місце серед вашої обслуги, як лакей. Може, це принизливо, але мені байдуже. Я не гордий. Ми могли б довий час жити разом, як тепер. Ваш чоловік, Маркіз, мусить бути дуже заклопотаною людиною, часто виїжджати з дому, а діти, безсумнівно, будуть гуляти у полудні із англійською міс. Бачите, що все дуже просто, якщо тільки ми зважимось. Маркіза була така шокована, що не спромоглася вимовити і слова. Не могла собі уявити нічого страшнішого, нічого катастрофічнішого, ніж цей фотограф за лакея у її домі. Вже не кажучи про його каліцтво, вона здригнулась, уявивши, як він скутельгатиме довкола столу у великій їдальні. Які муки вона переживала, знаючи, що він тут, у домі Чекає, коли вона після обіду піде до своєї кімнати. А потім боязкий стукіт у двері, тихий шепіт. Яким безчестям була б присутність цієї, цієї істоти? Іншого слова не підбереш. У домі, де він завжди чогось чекатиме, на щось сподіватиметься. «Боюсь», – твердо сказала вона – що ваша пропозиція цілковито абсурдна. Не лише ідея потрапити до мого будинку як служник, але й можливість знову зустрічатись, коли я повернусь додому. Ваш здоровий глуст мусить допомогти вам це зрозуміти. Ці полудні були дуже приємні, але мої канікули майже добігли кінця. Через кілька днів приїде мій чоловік. «Забере мене та дітей, і все це закінчиться!» Щоб підкреслити останні свої слова, вона встала, почистила зім'яту сукню, причесалась, попудрила носа і, потягнувшись до сумочки, витягла з неї свій гаманець. Вона виняла кілька асигнацій по 10 тисяч франків. «Це для вашої крамниці?» – промовила Можливо, вам потрібне якесь приладдя. І купіть щось своїй сестрі. Пам'ятайте, що я завжди буду думати про вас із великою ніжністю». На її жах його обличчя стало мертвотно білим. Губи різко засіпались, і він звівся на ноги. «Ні, ні», – сказав, – «я ніколи цього не візьму. Це жорстоко, грішно, пропонувати мені таке» і почав ридати, затуливши обличчя руками. Його плечі здригались. Маркіза безпорадно дивилася на нього, не знаючи, йти їй чи залишатись. Ридання його були такими сильними, що вона боялась істерики і не знала, що може трапитись. Дуже його жаліла, але ще більше жаліла саму себе. Бо зараз у мить розлуки він осмішився в її очах. Чоловік, що так піддається емоціям, нікчема. Їй здавалося, що галявина між папороттю стала такою ж огидною і брудною, якою раніше видавалась таємничою і інтимною. Його сорочка, що лежала на папороті, була неначе старе полотно, яке прачки розклали під сонцем для сушіння. Поруч лежала кроватка і дешевий ветровий капелюх. Для повноти картини бракувало лише апельсинової шкірки та фольги від шоколаду. «Припиніть ці крики!» – із несподіваною люттю сказала вона. «Заради Бога, опануйтесь!» Плач припинився. Він одвів руки від спотвореного обличчя. Дивився на неї тремтячи, його карі очі, Осліпле від болю. «Я помилявся щодо вас», – сказав. «Тепер я знаю, хто ви. Ви лиха жінка. Ви руйнуєте життя таких невинних чоловіків, як я. Я все розповім вашому чоловікові». Маркіза нічого не відповіла. Він був не при собі, божевільний. «Так», – продовжував фотограф, досі задихаючись – я так і зроблю. Тільки на ваш чоловік приїде, я все йому розкажу. Покажу йому фотографії, зроблені тут, на скелі. Достеменно доведу, що ви фальшива, що ви погана. І він мені повірить. Нічого не зможе вдіяти, але повірить. Неістотно, що він зробить щось зі мною. Я вже сильніше страждати не можу. Але обіцяю вам... «Що ваше життя скінчилося? Всі дізнаються. Англійська міс дізнається. Директор готелю дізнається. Я всім розповім, як ви проводили свої полудні». Потягнувся по свій піджак. Капелюх перекинув камеру через плече. Серце і горло Маркізе стискалося від паніки. «Він зробить усе, чим погрожує. Чекатиме там у готелі на рецепції» чекатиме, доки приїде Едуард. «Послухайте», – почала вона, – «ми щось придумаємо, домовимось». Він не зважав на неї, його обличчя було рішучим і блідим. Похилившись, перегнувшись над урвищем, щоб підняти палицю, і коли він це зробив, у ній зродився жахливий порив, що нездоланно затопив її всю. Подалася вперед, її руки простяглися, штовхнули його похилене тіло. Він навіть не скрикнув, полетів униз, щез. Маркіза без сили опустилась навколішки, не рухалась, чекала. Відчула, як під струмко стікає їй на обличчя, шию, тіло. Руки теж були вогкі. Далі, стоячи на колінах, чекала, коли трохи заспокоїться. Тоді, охолонувши, взяла носовичок і стерла піт із чола, обличчя, рук. Її охопив раптовий холод, затремтіла, стала. Її ноги були певні, не підгинались, як вона цього боялась. озирнулася довкола, над папоротю і не побачила нікого. Як зазвичай, вона була на мисі сама. Минуло п'ять хвилин. Тоді вона змусила себе підійти до краю, глянути вниз. Був приплив. Море омивало підніжжя скелі. Здіймалось, облизувало камені, опускалось і знову здіймалось. На схилі скелі не було жодного сліду його тіла. Та й і не могло бути, бо скеля була майже прямовисна. Жодного знаку його тіла у воді. Якби сплив упавши, це відразу було б помітно на поверхні спокійного синього моря. Мусив відразу ж потонути. Маркіза відвернулась від урвища, зібрала свої речі, намагалася підняти зім'яту папороть до первинної висоти і приховати сліди їхнього там перебування. Але схованка була така давня, що їй це не вдалося. Можливо, це і неістотно. Можливо, і так зрозуміло, що люди приходили на скелю і відпочивали тут. Раптом її коліна затремтіли, і вона сіла. Почекала кілька хвилин, а тоді глянула на годинник. Знала, що може бути важливим запам'ятати час. Трохи пізніше, ніж пів Якби її запитали, вона б сказала. «Так, «Я була на мисі десь о пів на третю, але нічого не чула. Це було б правдою. Вона б не збрехала. Це було б правдою». І з полегшенням згадала, що сьогодні вклала до сумочки дзеркальце, бо яско глянула на нього. Її обличчя було біле, мов крейда, вкрите плямами. Інше. Вона обережно легенько попудрилась. Здається, жодної різниці». Міс Клей помітить, що щось не так. Наклала на щоки трішки рум'ян, але вони виділялись, як намальовані цятки на обличчі клоуна. «Є лише один вихід», – подумала вона, – «відразу піти до купальної кабіни на пляжі, роздягнутись і дягнути купальний костюм, і скупатись. Тоді я повернусь до готелю із мокрим волоссям і обличчям». Це буде виглядати природно, бо я плавала, і це теж буде правдою. Вона пішла зі скелі, але її ноги були такими слабкими, неначе вона багато днів лежала хвора в ліжку. Коли нарешті дісталася до пляжу, так тремтіла, аж думала, що впаде. Більше за все на світі хотіла лягти у ліжко в готельній спальні, закрити вікониці, навіть вікна і сховатися там у темряві. Але мусила змусити себе зіграти роль, яку обрала. Пішла до купальні та роздяглась. На піску вже лежало кілька людей, що читали або дрімали. Година сієсти наближалась до кінця. Вона спустилася до краю води, зняла сандалі, вдягнула купальну шапочку. І, плаваючи туди-назад у нерухомості, у літній теплій воді, зануривши у неї обличчя, думала, скільки людей на пляжі зауважили її, придивилися до неї. А пізніше вони могли б сказати, хіба ж не пам'ятаєте, ми бачили, як жінка зійшла зі скелі у полудні, почала дуже мерзнути, але далі плавала туди-сюди, роблячи жорсткі механічні грибки. Аж доки несподівано не помітила, як хлопчик, що грався з собакою, вказав тому щось викинути у море. І собака гавкаючи помчав до цього темного предмета. Наймовірніше уламка деревини. Нудота і страх об'єдналися, щоб ослабити її. Вона, спотикаючись, пішла з моря знову до купальні та лягла на дерев'яну підлогу, сховавши обличчя у долонях. Думала, що коли б відпливти далі, могла торкнутися ногами його тіла, що випливе до неї на поверхню води. Через п'ять днів автівкою мав приїхати Маркіз, забрати дружину, гувернантку та дітей і відвести їх додому. Маркіза зателефонувала йому у шато і запитала, чи не міг би він прибути раніше. «Так, погода ще добра», – казала, – але її… Це місце вже змучило. Тепер тут надто людно, надто гамірно. Їжа погіршала. Вона вже хоче звідси виїхати. Казала чоловікові, що хоче додому, до свого власного світу. А сади, мабуть, чудові. Маркіз дуже шкодував, що їй нудно. Але, напевно, бодай три дні вона ще витримає, казав. Він запланував силу Селену справу. Ніяк не може швидше, тим паче, що доведеться їхати через Париж, де в нього важлива ділова зустріч. Обіцяв дістатися до неї в четвер, уранці, тоді вони могли б від'їхати відразу після обіду. Я сподівався, сказав він, що ви зостанетесь на вихідні, щоб я міг трохи скупатись адже ж кімнати зарезервовані до понеділка. «Та ні», – відповіла, – вона повідомила директора, що не буде затримувати кімнат до неділі, і той уже зарезервував їх за кимось іншим. Готель переповнений. Увесь його чар зник, – запевняла. «Може, для Эдуарду це байдуже, але у вихідні тут геть нестерпно. Чи не постарається він вчасно приїхати у четвер? А тоді вони від'їдуть після раннього обіду». Маркіза повісила слухавку і вийшла на балкон до шезлонга. Взяла книгу і вдала, що читає. Але насправді прислухалась, чекаючи звуку кроків, голосів біля готельного входу. Ось-ось задзвонить телефон, і директор, розсипаючись у вибаченнях, попросить її спуститися до його кабінету. Річ у тому, така делікатна справа... Але в його кабінеті із поліції. Вони вважають, що вона могла би їм допомогти. Телефон не озивався, не було ні голосів, ні кроків, життя йшло по давньому. Нескінчений день тягнувся довгі-довгі години. Обід на терасі, метушливі запобіжливі офіціанти столи заповнені звичними людьми, чи новими гістьми замість старих. Діти щебечуть, Клей нагадує їм про манери. І весь цей час Маркіза прислухалась, чекала. Змусила себе їсти. Але їжа, яку вона клала до рота, мала смак тирси. Після обіду йшла до своєї кімнати. І поки діти відпочивали, лежала наша злонгу на балконі. Знову спускалась на терасу до чаю. Але коли діти вдруге за день ішли купатись, не йшла з ними. Казала міськле, що трохи застудилась, і вода її не вабить. Зостанеться тут, на своєму балконі. Заплющивши очі, вона намагалась заснути. Відчувала похилені плечі під своїми руками, і як вона зі всієї сили їх штовхнула. Легкість, з якою він падав і зникав, ось ще тут а за мить навіть не видно ні затримки, ні крику. Впродовж дня не зводила очей із мису, намагаючись розгладіти постаті, що ходили б серед папороті. Це вони називають поліцейським кордоном. Але мис дрежав, наче Марево, під бажальним сонцем, і ніхто серед папороті не ходив. Міс Клейдвічі Пропонувала спуститися вниз до містечка по закупи. Але Маркіза щоразу знаходила відмовку. «Там завжди так людно, – казала, – і так гаряче. Не думаю, що це добре для дітей. Сади значно приємніші, травник за готелем, тінистий і тихий». Сама вона не покидала готелю. Думка про пляж викликала в неї біль у животі і нудоту не виходила на прогулянку. «Зі мною все буде гаразд», казала вона міськлей, «тільки, но я позбудусь цієї надокучливої застуди». Лежала на балконі, перегортаючи сторінки журналів, які вона вже із дюжину разів прочитала. На третій день уранці, саме перед обідом, діти прибігли до неї на балкон, вимахуючи прапорцями вітрячками. «Дивіться, маман!» – казала Хелен. – Мій червоний, а в блакитний. Після чаю ми їх ставимо на наших піщаних замках. – А звідки вони у вас? – запитала Маркіза. – З ринку, – відповіла дитина. – Міс Клей сьогодні взяла нас до міста, замість гратися в саду. Вона хотіла забрати свої фото, що нині мали бути готові. Маркіза почувалась, наче крізь неї пройшов електричний струм. Сиділа, не ворухнувшись. «Біжіть», сказала, «готуйтесь до обіду». Чула, як діти перемовляються із Місклей у ванні. Через одну-дві хвилини увійшла Місклей. Зачинила за собою двері. Маркіза змусила себе глянути на гувернантку. Її довге, доволі дурне обличчя було серйозним і стурбованим. «Трапилась жахлива річ», сказала вона, притушеним голосом. «Я не хотіла казати при дітях. Я певна, що ви будете засмучені із бідним мосьєполем». Полем? Полем промовила Маркіза, її голос був цілковито спокійним, але з ноткою належного інтересу. «Я зайшла до крамниці, щоб забрати мої знімки», казала міс Клей. «А вона не працювала. Двері зачинені, Жалюзі опущені. Я подумала, що це досить дивно. Пішла до сусідів і запитала, чи крамничка відкриється після чаю. Сказали, що ні, мадмуазель Поль дуже засмучена. Родичі доглядають за нею. А я запитала, що ж трапилось. І вони сказали нещастя. Рибалки знайшли тіло бідного місьє Поля, милі від узбережжя. Потонув. Розповівши цю історію, міс Клей геть зблідла. Очевидячки, була глибоко шокована. Маркіза, побачивши це, стала сміливіша. «Як це страхітливо!» сказала. «А хтось знає, що трапилось?» «Я не могла детально розпитати через дітей», сказала міс Клей. «Але думаю, що тіло знайшли вчора». Казали «жахливо побите». Він мусив ударитись об камінь, перш ніж впасти в море. Сама думка про це нестерпна. І його бідна сестра, що ж вона без нього буде робити? Маркіза рукою і виразом обличчя дала знак замокнути. До кімнати входили діти. Вони спустились на терасу до обіду, і Маркіза їла краще, ніж будь-коли за ці три дні. З якоїсь причини до неї повернувся апетит. Не могла здогадатися чому. Питала себе, чи не в тому річ, що відтепер із неї знято частину тягара її таємниці. Він мертвий. Його знайдено. Це тепер відомо. Після обіду вона попросила міс Клей розпитати директора, що він знає про цю сумну подію. Міс Клей мала запевнити – що Маркіза дуже стурбована і засмучена. Поки міс Клей ходила у цій справі, Маркіза взяла дітей нагору. Раптом задзвонив телефон, звук якого вона так боялась. Її серце пропустило удар. Вона зняла слухавку. Телефонував директор, сказав, що Клей була в нього, що з боку мадам де Маркіз дуже милосердно проявити співчуття через нещасний випадок, який трапився з місьє Полем. Він розповів би ще все вчора, коли стало відомо про цю трагедію, але не хотів турбувати клієнтів. Для гостей морського курорту велике потрясіння, коли хтось тоне. Так, звичайно, поліцію викликали відразу ж, як знайшли тіло. Припускають, що він упав зі скелі десь на узбережжі. Здається, дуже любив фотографувати морські краєвиди, І, звичайно, з його каліцтвом легко міг послизнутися та впасти. Сестра часто його застерігала і просила бути обережним. Це все так сумно. Він був добрим хлопцем. Усі його любили. Не мав ворогів. Був на свій лад митцем. Чи мадам Ле була задоволена портретами, якими месь Єполь зробив її дітям? Це дуже тішить директора. Він постарається, щоб мадузель Поль довідалася про це, а також про доброту, виявлену мадам де Маркіз. Так, безумовно, вона буде глибоко вдячна за квіти та слова співчуття. У бідної жінки розбите серце. Ні, день похорону ще не визначено. Коли він закінчив розмову, Маркіза попросила до телефону Міс Клей звелівши їй замовити таксі і з'їздити до міста за сім миль від моря. Де було більше крамниць і, як вона неначе пам'ятає, був чудовий квітковий магазин. Міс Клей мала замовити квіти, найкраще лілії, не жаліючи коштів, а Маркіза напише супровідну записку. Повернувшись, міс Клей передасть усе це директору. А він догляне, щоб квіти потрапили – до мадмуазель Поль. Маркіза написала записку, яку Місклей мала приколоти до квітів. «Глибоке співчуття, вашій великій втраті!» Дала Місклей гроші, і гувернантка пішла шукати таксі. Пізніше Маркіза повела дітей на пляж. «Вам уже краще, маман?» – запитала Селесте. «Так, дитино, маман знову може купатись» увійшовши з дітьми у темну м'яку воду і хлюпалась там із ними. Завтра прибуде Едуард. Завтра приїде Едуард у своїй машині і відвезе їх звідси. А білі запелюжені дороги, що митті, будуть віддаляти її від готелю. Вона вже ніколи не побачить ні його, ні мису, ні містечка. Все буде змите, наче нічого і не було. Коли я помру, думала Маркіза, дивлячись на море, мене буде за це покарано. Я себе не обманюю. Я завинила, відібравши людське життя. Коли я помру, Бог мене судитиме, але до того я буду доброю дружиною для Едуардо, доброю матір'ю для Селесте і Хелен. Відтепер я старатимусь бути доброю жінкою. Спокутою те, що заподіяла – Ставши сердечнішою до всіх – родичів, друзів, слуг, вперше за ці чотири доби добре спала. Наступного ранку, коли вона ще снідала, з'явився її чоловік. Вона була така рада його бачити, що вистрибнула з ліжка і кинулася йому на шию. Маркіс був зворушений таким прийомом. «Вірю, що моя дівчинка нарешті за мною скучила», – сказав. Скучила за вами? Звичайно ж, скучила, тому й дзвонила. Я дуже хотіла, щоб ви приїхали. А ви, рішуче налаштовані, виїхати сьогодні після обіду? О, так-так, я вже довше тут не витримаю. Ми вже все спакували, крім найнеобхідніших речей. Залишилося тільки вкласти їх у валізу. Він сидів на балконі, пив каву та сміявся разом із дітьми, допоки вона одягалась і прибирала з кімнати свої особисті речі. Приміщення, яке цілий місяць було її кімнатою, стало голим і безликим. Вона гарячково очищала туалетний столик, камінну полицю, столик біля ліжка. Це все закінчилось. Невдовзі прийде покоївка, щоб постелити чисту постіль і приготувати кімнату до прийому нових гостей. Але її, Маркізи, вже тут не буде. «Послухай, Едуардо, а ми мусимо зостатися на обід? Чи не веселіше було б пообідати десь по дорозі? Якось трохи сумно їсти в готелі, коли сплачено за рахунком. Чайові роздано, все закрито. Не вбачаю жодного сенсу у цьому затягуванні». «Як забажаєте», – відповів він. Дружина так його привітала, що він ладен був задовільнити всі її примхи. Бідна дівчинка і справді почувалась без нього самотньою. Він мусить якось це їй відшкодувати. Маркіза підмалювала губи перед зеркалом у ванній кімнаті. Тоді задзвонив телефон. «Відповісте?» – позивалася до чоловіка. «Це, мабуть, консьєрж за багажем». Маркіз так і зробив, а через якусь хвилину – покликав дружину. «Це до вас, Люба. Мадмуазель Поль хоче вас побачити і подякувати за квіти перш ніж ви поїдете». Маркіза відповіла не відразу. Коли вона зайшла до спальні, чоловікові здалося, що помада не покращила її вигляду. Зробила її змарнілою і постарила. Дуже дивно. Мабуть, вона змінила колір. Це їй не пасує. «Отож», – запитав він. «Що я маю сказати? Вам, напевно, не хочеться клопотатися із нею. Хай би ким вона була. Хочете, я спущусь і позбудусь її?» Маркіза здалася розгубленою, неспокійною. «Ні», – сказала, – «ні, думаю, що краще буде з нею побачитись. Насправді це дуже трагічно. Вона та її брат тримали в місті фотографічну крамничку. Я робила деякі фотографії, «Свої та з дітьми». І трапилась страшна річ, її брат утонув. Я подумала, що годиться було б послати квіти. «Ви дуже уважні», – відповів чоловік. «Дуже гарний жест. Але чи обов'язково зараз займатися цим? Ось, ми вже готові йти». «Скажіть їй, – озвалась дружина, – «скажіть їй, що ми вже від'їжджаємо». Маркіз повернувся до телефону. І сказавши слово чи два, прикрив трубку рукою і прошепотів дружині. «Вона дуже наполягає», – сказав. «Вона дуже наполягає. Каже, що має деякі ваші знімки і хоче віддати вам їх особисто». На Маркізу накотилася паніка. «Знімки? Які знімки?» «Але ж все оплачено», – прошепотіла вона. «Я не знаю, що це може означати». Маркіз знизав плечима. «То що їй сказати? Звук такий, не наче вона плаче». Маркіза повернулася до вани, наклала більше пудри на ніс. «Попросіть її зайти», – сказала. «Але повторіть, що за п'ять хвилин ми виїжджаємо. Тим часом спускайтесь і заберіть дітей до машини, і міс Клей із ними. І я побачусь із цією жінкою на одинці». Коли він пішов, вона оглянула кімнату. Не зосталося нічого, крім її рукавичок і її сумочки. Останнє зусилля, а тоді зачинити двері, ліфт, розкланятись із директором і свобода. Почувся стукіт у двері. Маркіза чекала біля входу на балкон. Стиснувши перед собою руки. «Заходьте», сказала вона. Мадмазель Поль Відчинила двері. Її обличчя було плямисте і спотворене від ридань. Довга, старомодна, траурна сукня майже сягала землі. Вона завагалась, а тоді похилилась вперед, ротескно кульгаючи. Так не наче кожен її рух мусив бути мукою. «Мадам де Маркіза?» Почала тут, її губи засіпались, і вона заплакала. «Не треба, прошу, не треба!» Лагідно сказала Маркіза. Я дуже сумую через те, що трапилось. Мадмуазель Поль витяла хусточку і висякла носа. Він був усім, що я мала у світі, сказала. Був таким добрим до мене. Що я тепер маю робити? Як? Як жити? У вас є родичі? Вони бідні люди, мадам Маркіза. Я не можу розраховувати на їхню підтримку. Я не можу вести крамницю сама, без брата. Мені бракує сил. Я ніколи не мала здоров'я». Маркіза понижпирала в сумочці, витягла асигнацію у 20 тисяч франків. «Я знаю, що це мало», – сказала. «Але, може, трохи допоможе. Боюсь, що мого чоловіка небагато зв'язків у цій частині країни». Але я його попрошу. Можливо, йому вдасться щось порадити. Мадемуазель Поль взяла асигнацію. На подив не подякувала Маркізі. «Вистачить мені до кінця місяця», – сказала. «Зможу покрити витрати на похорон». Відкрила свою сумочку, витягла три знімки. «Маю в крамниці багато подібних», – сказала. «Здається, ви так квапились виїхати», що геть про них забули, я їх знайшла між іншими знімками та негативами мого бідного брата у підвалі, де він із ними працював, передала Маркізі знімки. Коли Маркіза їх побачила, її обсипало холодом. Так вона забула, точніше не знала про їхнє існування. Три зображення, зроблені серед папороті, безтурботна, невимушена, напівсона із головою на його піджаку замість подушки. Вона часто чула клацання камери. Це додавало полудню певного перчику. Деякі він їй показував, але не ці. Взяла фотографії і поклала до сумочки. «Кажете, що у вас є інші?» – запитала вона без усіякого виразу. «Так, мадам де Маркізе, змусила себе глянути жінці в очі». Вони опухли від сліз, але недвозначно блиснули. «Що ви хотіли, щоб я зробила?» – запитала Маркіза. Мадмоазель Поль оглянула готельну спальню. Обривки цигаркового паперу на підлозі, всіякі дрібниці у кошику для сміття, незастелене ліжко, зім'я та постіль. «Я втратила брата», – сказала. «Мою опору – єдиний сенс мого життя». Мадам Ле Маркіз провела приємні канікули і тепер повертається додому. Я вважаю, що мадам де Маркіз не хоче, аби її чоловік чи хтось із сім'ї побачив ці снімки. «Ви маєте рацію», – промовила Маркіза. «Навіть я сама не хочу їх бачити». «У такому разі», – сказала мадам Поль, «двадцять тисяч франків дійсно дуже мала плата за канікули» які були такими приємними для мадам Ле Маркіз. Маркіза знову заглянула в сумочку. Мала ще дві асигнації по тисячі і кілька по сто франків. «Це все, що я маю», – промовила. «Але можете їх прийняти». Мадмозель Поль знову висякла носа. «Думаю, для нас обох було б краще, коли б ми обидві уклали тривалішу домовленість», – сказала вона. Тепер, коли мій бідний брат відійшов, моє майбутнє вкрай непевне. Можливо, я навіть не захочу жити у сусідстві із такими сумними спогадами. Постійно себе питаю, як мій брат зустрівся зі смертю. За день до зникнення він пішов у полудні на мис і повернувся дуже стривоженим. Я зрозуміла, що його щось засмутило, але не питала, що саме. Можливо, він мав побачитись з другом, а друг не прийшов? Наступного дня пішов знову. І того вечора не повернувся. Я сповістила поліцію, а через три дні знайшло його тіло. Я нічого не сказала поліції про можливе самогубство. Згодилася, як і вони, з нещасним випадком. Але мій брат мав дуже вразливу душу. Мадам Ламаркіст. Доведений до розпачу, він міг чинити все, що завгодно. Якщо мене далі буде засмучувати думка про ці речі, я могла б піти в поліцію і натякнути, що він наклав на себе руки через нещасливу любовну пригоду. Я могла б навіть дати їм оглянути його фотографії. Страждена Маркіза почула чоловікові кроки за дверима. «Ви йдете найдорожча?» – озвався він, широко розчиняючи двері та входячи до кімнати. «Багаж уже там. Діти вигукують, щоб їхати». Він привітався із мадмуазель Поль. Вона зробила Кніксен. «Я дам свою адресу», – сказала Маркіза, – «Парижську та за містом». Гарячково нишпорила у своїй сумочці для візиток. «Сподіваюся, звістки від вас за кілька тижнів. Можливо, навіть і раніше». «Мадам Маркіз, відповіла мадмозель Поль. «Якщо я звідси вийду і поселюся поблизу вас, я обов'язково прийду засвідчити свою повагу вам, міс та діткам. Там у мене є друзі, у Парижі теж. Я завжди хотіла побачити Париж». Маркіза повернулася до чоловіка зі страшенно веселою усмішкою. «Я сказала мадемуазель Поль, коли я можу щонебудь коли для неї зробити, їй досить сповістити мені про це». «Звичайно», – підтвердив її чоловік. «Я дуже засмутився, почувши про вашу трагедію». Директор усе мені розповів. Мадемуазель Поль знову присіла в реверансі, перевівши погляд із нього на Маркізу. «Він усе, що в мене було, монсеньор Ле Маркіз». Сказала мадам Лемаркіз знає, він для мене багато значив. Добре знати, що я можу написати їй, а вона напише мені. І тоді я не буду почуватись самотньою та покинутою. Для тих, хто сам один на світі, життя дуже тяжке. Можу я побажати вам приємної мандрівки, мадам Лемаркіз, і гарних спогадів про канікули, і понад усе, Жодних смутків. Мадмуазель Поль ще раз присіла і зашкотильгала із кімнати. «Бідна жінка», – сказав Маркіс, – «та ще й із такою зовнішністю. Зі слів директора я зрозумів, що її брат теж був калікою». «Так», – вона застебнула сумочку, взяла рукавички, сягнула по темні окуляри. «Дивна річ, але це часто передається по родині» промови Маркіз, коли вони йшли коридором. Зупинився і натиснув дзвони ліфта. Ви ніколи не зустрічалися з Рішаром Дебуле, моїм давнім приятелем. Він був кульгавий, як здається, цей бідолашний маленький фотограф. Але все ж таки у нього закохалась чарівна, зовсім нормальна дівчина, і вони побрались. Народився син і виявилось що в нього така сама безнадійно спотворена стопа, як у батька. З цим неможливо боротись. Цей порок передається і кров'ю. Вони увійшли до ліфта, двері за ними зачинились. Ви певні, що не передумаєте і не залишитесь на обід? Виглядаєте дуже блідою, а перед нами довга дорога. Я краще поїду. У холі на них чекали директор, рецепціоніст, консьєрж, метродотель, офіціанти. «Приїжджайте знову, мадам ле Маркіз. Ми завжди будемо раді вас бачити. Яким задоволенням було прислужуватись вам. Коли ви від'їдете, цей готель не буде таким, як раніше. До побачення! До побачення!» Маркіза сіла в машину поруч із чоловіком. Вони виїхали з готельного подвір'я на дорогу. За нею зостався мис, гарячі піски та море. Перед нею лежала довга пряма дорога до дому та безпеки. Безпеки? Маленький фотограф Дафна Дюмор'є.